Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 26. adásában, megtalálhatóak vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, van egy Discord szerverünk és euh, tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van. A mai téma az állatok a szerepjátékokban lesz, izgalmas téma, szóval maradjatok velünk, és itt van velem a szokásos brancs. Márk. Sziasztok. Szücsi. Hello és a métej. Helló srácok, hogy vagytok, hogy mint ezen az csodálás napon. Ki. Ennyire jól várjátok. Nincs megnyitva az adás. Állatian. Állatian. Állat ja is! És... Állat igen. És Poén az volt az előbbi időkben, hogy az állatok ebben a témában nem mi vagyunk. Ha, ha, ha. Ah. Szóval Ezt jobban is előadta valaki más. nem mindegy. Ez ki adta elő? nem tudom, nem tudom. Add elő, akkor kérek és kivág. házi volt, biztos. Aha. Na jó, kezdjük az dolgokkal, hogy ö, milyen állatok szoktak leggyakarabban megjelenni így játékokban. Mit tudtok felsorolni? Ló. Hm, ah, érdekes. Ló. Érdekes, hogy mindig ló van és sosincs teve pedig végnek mindig lenni. Jó, de az, az nem... Csak hát nem szokott sivatagik halandot nyomni. Ott is sivatagik egy, egy vampire sivatagban. Há! Miért ne? Kibaszott farkas. farkasok. farkasok mindig vannak. És mindig támadnak. Ja, pók jelenik meg talán mindig. De ez, ez, ez, ez gyakorlatilag minden méretben, kicsiben, nagyban, óriásban, 300 000 példányban meg kettő példány van is, mindig kurva félelmetes, és hogyha megjelennek, rohattól nem alszok éjszaka, de ez, ez elkerülhetetlen. Taking note. Taking note. Hmm. Milyen állat szoktnél megjelenni? Medvék esetleg? Az nem. egy gyakori. Azok erősek. Patkányok. Egy hordányi patkány. Óriás patkány. Hmm. A patkányok egyébként többféle... többféle. Képzés is meg szukod csak ellenfélként mondjuk, akár egy nagyobb patkányok, de lehetnek kis szövetségesek vagy olyanok, amiket így kihasznál a megfelelő druida, vagy varázsló, vagy bárki. Pőleg bevarkolsz egy patkányba, is körülnézel, a, hogy mi van odabent. Mi az? sincsenek. Mint a cápa ember. Halak, de simán halak, azok sosincsenek. De, na most ez, ez hülyeség, mert az előző kalandban, előző előtti kalandban például voltak ankolnák. Uh, na, azok is olyanok, amik majszolnak, az nem egyre hal, egy sima hal. Mert a sima halak is majszolnak, csak... De ennyi, az hogy embereket egy emberevő angolna volt, azért ez nem egy normális dolog, egy sima hal. Jó, de most... Mikor voltál utoljára karaktereddel vízben és interakcióztál Igen. hallal. Látod? Mikor, csak mikor csap, mi, mikor csap már homlokon egy pisztránk egyszer, vagy valami, tudom. sincs hal. Várjatok, nincsen ennyi papír nálam, hogy ezeket felírogassam a következő itt a kurva ötjéteket, Szöccsének bazdni. Ricsi 2.ók. Ricsi Mark, ez mi Márk neked mi Ez is van, Márknak a Hó, meg is van. hal. És ilyen egzotikusabb állatok amúgy. Orkok? Ah! <goblinokat, Goblinokat akartam mondani, de úgy voltam, hogy most már PC leszek az először megészésem után. Ha. Oroszlának, tigrisek. Kis de jó és, jó és ilyen, kis ilyen bárányok, kecskék, legalábbis nem volt, hogy többször is bárányok, meg kecskék. Mint... Miért? Remélem, mint felek. Mint tízlet. Meg el is akartátok lopni azért a, a pásztornak a bárányát. Azt hiszem, hogy lenyúltunk. Ilyen... Le is nyúltátok? Egy nem, Kicsit a konfliktus varrás. Húha. Örök, hogy nem beszéltétek a nyelvet, amit a pásztor beszélt, csak azt látta a szerencsétlen pásztor, hogy oda megy a helyzé, egy kalandozó csapat, és lenyúlja az egyik bárányát. De az kellett volna rituáléhoz, nem? Igen, nem, házi, aranyosak voltak, azért kellettek, nem? nem. Ezért a driádunk akarta legyúlni a, fészét, a a bárányt. De látszik hogy a rituáléhoz izé kellett ló, nem? Vagy mindegy. Apropó druid, Madarak, ja. azok is megint a szerintem, sokszor. Igen, meg egyébként a legklasszikusabbat a kutyát, azt még nem nagyon említettük szerintem. Hát, Ritkán van, az... mindig meghal a kutya, az vagy annyi hasza sajnos szegénynek. Az egy farkas szaklasz. Igen. <laughs> Ismernem egy gondozó csapatot, aminek egy macskája volt, aminek az a neve, hogy a Kesztyű. <laughs> De miért? Az a jó kesztyűled belőle. Na jó, van, <gül> engem békén. Így, így egészen más részébe került, hogy unogatásoméknak zoknénak hívták a macskát. <gül> Tudtam azt adták be, hogy azért, mert a macskának a mancsai végénk, más volt a szőrés akkor, mintha zoknia lenne. Aha. De így, így miért így elültette a fülemben a bukkel Most soha nem úgy nézel a macskára. Ja. A, amúgy még dnd ben amikor felcsapod a Monster manuált, és rájössz, hogy van olyan, hogy tünde sárkány, vagy tünde sárkány, ami mini sárkány. És akkor mindig, mikor megtalálja valaki, akkor neki olyan pet kell. Igen. Bébi sárkány. Hm. Ja, meg a sárkány is amúgy az eléggé ilyen tróp. Ö... Állatnak számít. Én a spikus lénynek mondanám, tekintem. Már én. én inkább a Monsters részhez vissza. még ezzel kapcsolatban. Uh, huh. ja. Tehát az is, hogy én előfordul már nálatok ilyen, hogy ö, valaki mini tartott petként. El is, kell, el is kell neki magyarázni, hogy nincsen. Ah. Most Szechi-ben valami. Ami pedig iszított, pedig bomba lehet. Igen, én ott... trónok, én trónokharcon előtt játszottam szerepjátékokkal. Hm. <laughs> Ez is az előtt volt. Magábbis a D&D-ben valahol írja valamelyik szabálykönyv, persze a mini sárkányt. Most én egyébként ezzel elgondolkoztam, hogy akkor mit tudom én, a Weaver meg hasonlók, azok se se vagy állatoknak minősülnek, hanem si van monstánként kezeljük ja, őket. Jó, ez, ez már játéktechnika. technika. Elolvasnod Harry Pottert, ez itt a... Mi az? Melyikus lények és könyvet csap fel. Az, és nézd meg, hogy hova van. Háj, Ricsi. Nézd meg a filmet, majdnem olyan jó. Okay. Ja. le hmm. visszatérve, macskák lehetnek egyébként, famulusok. Ja, az, az egész gyakran. Uh -huh. Denedérek, kapagályok. Bortok. Aha, ja. béka. Béka. Béka. béka. Béka. Béka, béka famulus. Aha. De ilyen délve tudom, hogy van valami ilyesmi. Mert rendszer szinten van egy pár, ami ad valami, ad valami pluszt. Ad most hogy melyiket választod. Ismertem megy valakit, akinek a famulusa egy csiga volt és mindig rádobálta az emberekre. Érdekes. akkor Meg a vadászkörény. Jó, vadászkörény. Uh -huh. Na jó, és akkor ezek az állatok milyen reakcióban vannak általában az a játékos a relációban vannak az állatok? Na, ezek az állatok milyen féle relációban vannak a játékosokkal? Ellenfél, vagy, vagy társ, vagy, vagy miként szoktátok általában önöket kezelni? Me megvárom ja, mert a kérdéseit, válaszolom válaszol és a kérdésemmel valamit rosszat Hát, figyelj! <gül> <gül> Attól függ mi történik. De én nekem azt tűnt fel, hogy az egy szerepjátékokban az állatok többször támadnak, mint támadnának. Csak így a vadállatok. Ja, aha. Uh -huh. Szerintem ő sokkal agresszívan. Vagy inkább azt mondanám, mindig, mindig akkor támad, amikor valamiért a plot szerint támadnia kell. Amúgy meg nincs ott, ugye? <gül> Ja, tehát, hogy csak úgy a mesélő nem mesél be, hogy, hogy mentek az erdőben, és két darab medve ott így elmászkál, és igen. nem kezvedetek semmit. Ja, szerintem az sose történik meg. Ami pedig igen valószínű, hogy amúgy megtörténnek. Nem vagyok háborod. én szoktam ilyet. De igen, igen. A kis... Kis... Én nem, nem voltam még olyan kalandban, amiben ez megtörtént. Úr, hát, Ellenség, barát, szövetséges, Krek. díszlet. Hétel. hát, vagy ilyen, meg lehet ilyen eszköz, úgy mond, csúnyan Kezdjük. Ez egy, <laughs> egy málhás szanár. Hangtompító. Na jó. Kígyók, szoktak lenni? Micsoda? Szoktak. Kiggyók. De ők, kiggyók általában csak enemiként. Ezok csak enemik. Szegények. Skorpiók szintén. Hü Hüllőhét. De amúgy petek. Nem tudom, sok, sokszor van? Sokszor játszottatok olyan, akinek petje van? Nem Félye nagyon sűrű. Nem. nem, nem szokták engedni a meseleket. Az vaj, hogy nehéz Zápos számon peteket. tartani, meg utána ugye meghal, vagy akkor izé kombatban nem lehet a pet, ez egy ilyen nagyon hülye kérdés. Vagy... a ló mindig van valamiért, de ja. ugyanaz a ló, Vagy annyira nem csak foglalkozunk vele, mert csak a pontból B-be jutásra van használva a ló, nem egy karakter. Uh -huh. Pedig hát elmények... a függ, mert érted, ja. van aki elneve... Nem, semmi kötök nem nevezte el a lovát például, meg de... nem tett rá iszét, milyen... Hát, hát én nem nevezem el, mert még a végén használni kell valamire, és akkor nem lesz, szívem. Szerintem logisztikai problémákat okoz később. Ja, de, de akkor ő... Ő... Én, én úgy emlékszek, hogy a mostani lovainkat ki is dobáltak, hogy milyen lovak, nem? Egyszer, talán. De azóta, szerintem nem is mondtam, hogy saját lovamra szállok, vagy nem tudom ilyes olyan, mindig fogadtunk. Hát van még lovat? Hát, miért? tartozik egy részt, tartozik Már hárommal lassan. Jó, a lényeg az, hogy szerintem egyszer otthagytuk, és így azóta nem is szálltunk lóra, mert mindig kocsit fogadtunk, vagy mostanában ladikozunk, meg nem tudom, ilyes taxizgatunk össze-vissza. Gyalog vagyok, baski Ja, meg gyalog, ja. Ja, szóval az, hogy van lopám, az oké, csak nem tudom. Olyan szívem ez nőtt ló nem volt még nekem szerintem. Meg az baj, hogy elnevezett szívedhezmél és az a, ilyen felhívás a mesélőnek, hogy jöjje meg a lopadat. Oh, és ja, adom, a érde, meg... Addig, addig soha nem halt meg egy ló, se, hidd el. mindig <laughs> megúszta az összes, mert el <laughs> ez, ez olyan, mint a háborús filmben, hogy tessék, ez a családom. Így mutatik fényképet így az emberünk. Vagy a... És a következő lelövik. belelövik. Így van, hát így van, a... így van. Vagy a két pósani... nap... Mit kezdenék nélkül Két nap múlva vonulok. Igen, igen, igen. igen, igen. igen. igen. Úgy, mellesteleg, a lovak téma. Az... Most ezt nem tudom, hogy csak álmodtam -e, vagy ezt a valósága, hogy a lovakat egyébként, amikor együtt mentek az emberek ide-oda oda, akkor mondjuk. Akár nem is úgy, nem is egy lóval mentek, mondjuk várostra-várostra, vagy egy messzebbire, hanem, nem tudom, egy istállóba lerakták, egy friss lóra rájöttek, és azzal mentek. Ja, Ez a, a futárok, tár. meg ilyesmi. Igen, úgy ah, lovat cseréltek menet közben, hogy hamarabb elfálozta a ló, mint a lovas, és akkor lecseréltem menet közben a lovat. És akkor, hogyha meg úgy volt, akkor még futát is cseréltek menet közben, hogyha már az is elfáradt. Hm. Hát, szóval egyébként nagyjából, mi lehet, hogy a és a egy csomazol meg Hát nem is voltál rá te, a Vagy mint a lecserélt, hogy ugyanúgy hívják a lovat, vagy hogy mindig a más a de mindig ugyanannak nevezi el a karakter. Mondjuk szettingtől függ meg, hogy éppen hol vagytok. De, nem tudom, most a izét kezdtem el olvasni egy szuplementet a Warhammer RPG-hez, a Musion. Hogy oda nem lehet lóval bemenni, mert az emberek többség ott még nem látott lovat is megeszi egyből. Hm. Mi, milyenek a neve? Milyen? Ez The Duchy of the Damned, azt hiszem az a kiek címe. Ez egy Bretonniába játszódik, az egyik legrosszabb helyen, ami létezik. Azon belül is. Na erről én nem is hallottam. Na teljesen rátkozott vidék hangulata van, hogy meg van átkozva és minden gonosz, de minden. És főleg és csigatenyésztésből állnak, meg... Minden fertőz, minden szar. A béka is. béka is, igen. Az egyik ilyen varázslatos lény, ami a környéken megjelenik, az egy nagy fekete disznó. Na mindegy. Mikor mesélsz ilyet? Bár... Már most elkezdtem mesélni. Benne vagyok főnök. Na jó, és ezek az állatok hogyan jelennek, vagy jelenhetnek meg rendszer szinten? majd ezekkel való kapcsolat, a tartások hasonló. Elméletének felszerelésként szoktak szerepelni, nem? Hm. Ja. Hát a lovak például, ja. Vagy Vagy ilyen companion -ként, ilyen ennyékáként ként van amikor van rá külön karakterlap és felvezetet adott a kis HP-ját, a kis teherbírását, sebességét, és aztán megkérdezi a... Mi? Képességét. Rugás, nyerítés. És megkérdezi a rám, hogy és mennyi HP-ja van a költségnek. És, és Megmondod, hogy otthon hagytam. Az a NJK karakterlap, ami meglepően sokszor volt már radírozva. Ugye? De csak a neve. Igen, igen. Sokszor megint hogy Junior. Igen. Áthúzva. Egyébként most, most eszembe jutott az a kompányon, ami nekünk volt, ami tudjátok így át tudott változni mindenféle ilyen kisebb állattá, bagolyjá, meg tompatkányjá, meg mindenféle. Ja, aha. Az egyébként elég egész jó kis izé volt, az valami alapból bagoly volt, úgy emlékszek, és tehát, hogy a, nagyjából akkora méretű bármi más állattá át tudott változni, vagy aha. hogy volt ez pontosan? Valami igen, valami bagoly volt, valami hasonló ami tündelény volt, vagy valamilyen, ja. A fairy. Ilyen alakváltó ship-shifter tud, És bele lehetett vargolni, megírsi, meg egész értelmes kis jószág volt, úgy emlékszik. Uh -huh. Ja. Na és tegyük fel, mész az erdőbe, és akkor meglátsz egy farkast, és akkor te azt mondod, hogy nekem ez a farkas kell, meg szeretném felidíteni. Ez hogy működik általában, szabályok, Ö, melyik rendszerben hogy működik, hol, mikor működik jól, mikor működik nem jól. Erről mi a... Véleményetek, mi a preferenciátok? DND-be van rá, ezt kérdezem, mert szerintem több rendszerbe is van rá a szakértelme, amire dobálhatsz. Ja, De hogy konkrétan egyébként ez mondjuk hogy szokott történni, mondjuk ha mesélnék, akkor valószínűleg ez egy hosszabb folyamatként írnem le a legtöbb állatnál. Nyilván talán van olyan, nem tudom, egy már beidomított kutyát, mondjuk lehet, hogy hogy petem legyen, ez lehet, hogy mondjuk egy-két alkalom alatt, alatt akár akár egy de vagy farkas például azért, az már. Hát az nem elég csak rendszer szinten kezelni, úgy hiszem, mert. Az a sokáig. Azzal foglalkozni kell, igen, igen. Vagy magaddal viszed valahogy, folyamatosan pórázom meg, ez száj. Hogy nevezek? Nem száj az. Nem, nem, nem. Ó, oh, ezt elfejtettem én is. Masz, maradjon maszk. <gül> Szájmaszk. Orvosi maszk. valahol tartod folyamatosan... Szájkosan Szájkosság. A... A... A... Láttátok volna, <gül> hogy takad az éjre, hova. <gül> <Hogy>, de <gül> hogy felkiáltottál maszkit? megvan, Nagyon trigger-elt, hogy denyújtasz el. Tehát, tehát, ja. tehát akkor azt mondod igazából, hogy... Hogyha tegyük fel kalandmester, vagyis akkor az egyik karakter kitalál valamit, hogy neki van egy kutyája mondjuk. Akkor hmm. az se olyan, hogy neki van egy kutyája és rögtön tudja utasítani, hanem mondjuk egy-két kaland mire teljes mértékben átveszik a... Tehát, hogy... Há. A hogy, ö... Kezdő karakter, karakter már kezdésben ezt így mondja, hát beleférhet egyébként szerintem talán. Mondjuk. Például a meg ilyenektől is függhet. Ja, mondjuk érted a kasznak vagy izének, egyik alapkövetelménye, hogy van egy ilyen kompenny, akkor persze, ja, Aha. persze. Akkor már nem... Tehát ez most inkább arról hogy hogyha most kap valaki egy képet, hogy én állatot idomítok, és most már ez van. Ez inkább arról szó. Aha. Nem az, hogy a negyedik csontra már barátok vagyunk, tudod. Ja. Ha három halat adok a macskának, akkor most már izé házi macska. Lesz. Értem, értem, értem. Mágusban egyébként az hogy működik pontosan? Mert ott, én úgy emlékszem, van állat, id idomítás. Van idomítás, de... Senki nem használja. Hát, ha, ha, használhatod. Általában az éknik van idomítása, annak van mellé állata is. Vagy valahogy kap uh -huh. állatot. De izé arelpapra gondolok itt, hogy említőleg annak van idomítása. De igazából Én... neki nem, nem kell, mert csak úgy idéz solymokat, meg ilyenek. Solymászott képessége is van. De mágosban ez alapfok, mesterfok vagy századékos. Alapfok, fog Hát ott ki van játszva inkább az szerintem, hogy képes De fett, az... Az... Talán egyébként több értelme van a -e legtöbbször. hiszem, mert most vagy értesz így valamennyire hozzá, vagy nem. Most azt, hogy te plusz 5-t el vagy plusz 8-t még for inkább vagy tudod, hogy így hogy működnek, meg esetleg még nagyon értesz hozzá, tehát is az az és ez egyébként ez a magusos megközelítés, ez kétel szenten szerintem Érted, vagy volt olyan, az is ilyen kiegészítő volt, ilyen fejvadász klánom amely kutyákat használt, csak akkor azoknak alapból volt kutyája, és mindegyiket ugye a születése óta nevelte, szóval minden kutya egy emberhez volt. Mm. Álgott hogy. E meg az, hogy a magát azt, hogy utána az idomítás hogy játszott ki. Ugye az alapfok és mesterfokkal az volt a különbség, hogy alapfokkal körülbelül csak azokat tudtál idomítani, amiket amúgy is lehetne. Ja, Érted? Úgyhát Ja. Vagy a mesterfokkal viszont már, már különlegesebb, érdekesebb életformákat is. Meg, meg gondolom az is különbség volt, hogy alapfokkal meg tudtad tanítani neki, hogy feküdj, meg hogy. Mit tudom én, ül a ic meg, hogy na akkor tölt ki ezt az adóbevallásomat, légy szíves, tölts ki nekem, és akkor becsináljon. például hogy alapfokkal be tudsz törni egy lovat, uh -huh. mesterfokkal meg ki tudsz képezni egy harci lovat körülbelül, uh -huh. hát, ami uh -huh. már nem ugrik el. Viszont, viszont még mindig az van a fejemben, hogyha az nem mesterfokkal kezdesz, hanem mondjuk x idő múlva megtanulod a mesterfokot. Alapfokról ugye a mesterfokra. Akkor, és volt egy kutyát például, vagy valami, nem jó akkor akkor az, az egyik pillanat másokra másikról megtanul... megtanul na. Egyik pillanat másokra másikról arra, hogy torokra, vagy nem tudom, ilyesmi. Nem tudom. Ezt igen, csak hát jók fát... játszani. Igen, hát... ez már. Igen. Hát... Egy hát... Együtt kérlek, úgymond. Igen hogy elkezded, tudod, hogy majd fel akarod venni a mesterfogat, és akkor elkezded megpróbálni beidomítani. Bár én erre azt mondtam, hogy egy kutyával például már alapfokon tudott torokra. Uh -huh. Könnyen idomítható állat, úgymond. Főleg, hogy alapból úgy keresel. Vágom. Jó. Jó. És más rendszerekben ez hogy működik? Tudtok valami példát hozni nekem? Mondjuk ez tipikusan olyan dolog, nekem az jutott eszembe, hogy ez nekem úgy hangzott, amit te mondasz, mintha ilyen valamelyik Dungeons and egy feat lenne az, hogy torokra menése a kutyának. Mhm. Uh -huh. De lehet mások erről tudnak inkább valamit, csak tippeltem, hogy van ilyen. Biztos vannak feat egyébként egyébként szedítéshez, de ezt tudom, hogy ott van, hogy hát jó remélem, nem vannak félséget, de nagyon úgy rémlék, hogy van külön, külön szakértelemre. Ja, ez ki van rá, de hogy hogy hogyan lehet használni, meg hogy amikor meséltem, akkor mindig ilyen weird volt. Mint a tanulás általában, Ez ez ilyen hosszá folyamatos, igénylű dolg, hogy ő most hogyan meséled a normálisan, meg hogyan tartott szám, hogy akkor hol jár a dolog, meg akkor mennyi ideig tartson, meg, meg ilyenek. Uh -huh. Ritkáján és elő, meg hogyha túl könnyű, akkor, akkor, akkor kicsit túl, tehát meg nem túl, ö, nem túl hiteles, vagy nincs túl sok közel a valósághoz, mert ez nem, nem tud így hirtelen valamit beidomítani, meg hosszú ideig tart, akkor meg, akkor meg így elveszik a jelentősége olyan szinten, hogy, hogy sokkal a keresztül csinálod, meg, meg akkor meg nem is lesz olyan, nem lesz erős. Jó, nyilván persze van, van egy kutyát beidomítva, oké, okay, csak aztán, hogyha két gonddal levágják, akkor, akkor meggyanott vagy, és nem tudom, lehet, hogy hat hadjáték akarom keresztül tanítottad. Szóval, szerintem nehéz jól megoldani. Ja. Van olyan, hogy ami jön. ki van hegyezve erre, bocsi. Né, nem, nem hallottam még. Mi hogy, hogy mi, hogy mi van kihegyezve erre? Mert rendszer. Tehát hogy van nem. olyan szerepjáték, hogy pont erre. Vagy mondjuk, poke, valami Pokémon szerepjáték biztos, biztos van, ami van. erre van ja. kihegyezve, de valamilyen sima, hogy egyszerűen van építve egy robosztus állatrendszer. Mert valahogy... Arról szól a világ, hogy ugye a faunát kell irányítani. Valami de mondjuk, hogyha konkrétan erről szól, akkor azért tegyük fel, valószínűleg vannak olyan hát természetfeletti képességek, amikkel, amikkel ja. ezt megoldhatod. Meg nem, nem egy van rá, egyetlen egy igen. dobással intéződik el az, hogy akkor tudsz römítani, nem idomítasz, vagy mennyit, meg hogy, mm. hanem van rá mondjuk valami rendesen kidugszott szabályrendszer, meg ilyen tracker, amivel számon tarthatod, hogy hol jár a dolog. Ezzel vadulni az állatot, nem vadul el az állat, meg etetni kell, meg nem tudom. Tamagocsi. igen. Ja, kb. Hát, hogyha más nem, akkor a kedves közönségünk, akkor fel tudja nekünk frissíteni a tudásunkat és hogyha tud ilyen rendszerül, akkor kérjük, jelezze. Ja, Ö... meg ugye, ugye folyton az állatok így az is baj velük, hogy hogy teleportálódnak betereportálódnak a kalandban, most akkor arc van, akkor most van kutya, vagy most nincs kutya, mert most egy démon harcolunk, ezért most nincs itt a kutya, de most izé banditák harcolunk, vagy izé jöttek farkasok, és akkor itt van a kutya, meg akkor most beidejutom a farkast, aki megtámadott minket. Uh, ja. Most már völviszed, vagy nem? Ja. Nemeshez tárgyalni. Hogyha... Más rendszerekről nincs semmi hozzáfűzni valótok, akkor igazából, igazából átcsúsztunk a másik vagy egy következő kérdéskörre a balanszírozásra, hogy hogyan balanszírozunk, hogyan, hogyan ne. Ö, azon gondolkoztam, hogy az elég vagány lenne, hogy egy olyan karaktert létrehozni, aminek az a képesség, hogy mondjuk van egy farkosa, vagy valami ilyesmi. És akkor így a karaktered az, az bicskával tud hadonászni, mondjuk, vagy igazából halcban nem hagyra képzett, de a farkasod az így elintéz mindent. De hát az, az, az rohatul Nehéz lenne balanszírozni, mert mégsem olyan, hogy Mit tudom még ú, kevés a HP-m, iszok egy potit, nem így gondolja a farkas. Vagy nem, nem tudom, hogyan ez balanszírozni. van erre erről valami beteg? Nem annyira izgalmas szerintem, mert a farkasok általában az alja szoktak lenni a, az ilyen monster manuáloknak, vagy vagy, közül, vagy nem is az alja, de így, így az alsó részén vannak, így a koboldok után, kb. Koforig és egy egy, egy gameben könnyen hamar, hamar uh, használatlan náválik az a karakter, aminek egy darab farkasa van, vagy kutyája. Erre pont szerintem. ezért kérdezem, hogy hát, ezt egy, hogy lehet te balanszírozni. Lehet, biztos upgrade elni, meg tápolni, de még ilyet nem nagyon láttam. Vagy hogy, hogy ott vannak a, a vándor, meg a, a druid de, de mondjuk én egyikes játszottam kifejezetten, meg, szerintem nem is nagyon meséltem úgy. Mert jó, hát most ebbe a volt, de ebben nem volt így kifejezetten. Uh, effektíve használva az állatok, mert, mert ez a számontartás dolog miatt, és inkább úgymond letiltottam, hogy ne legyen az, hogy akkor most egy, megjelenik egy medve, és akkor most a medvével nyomultok mindenhova, és elfelejtődik menetőt, mert után megeszetekbe jut. Nekem, én gondolkodtam, hogy mm, oké, okay, van egy karakter, aki mondjuk a... van egy állat és ez a harcolat, vagy harcoltat. Na most lehet az, hogy vagy egy konkrét állata van, a, nem tudom, az a nevesített, nem tudom, Bloki, aki egy nagyon sparkos. Ha mindig őt küldött harcba, akkor most előbb-utóbb vagy meghal, vagy nem. Ha meghal, az, az, az, tök, az tök kellemetlen. Tehát az olyan, mint, mint egy karakter halna meg. Ha nem hal, ha nem hal meg, jó akkor felmerül a kérdés, hogy mennyire erős vagy mennyire nem erős, vagy hogy miért nem hal meg. Nyilván a karakterek sem szoktak általában meghalni, de valahogy kicsit más. másodjön ki az, hogy nem tudom, a blöki, a nem tudom, egy szintű kutyád hal meg, és akkor utána egy ott vagy alá utána azzal folytatod a karakteredet, hogy nincs meg azzal, csak az egyik fő, fő jelenvonásod, mint hogyha konkrétan a karaktered hal meg, mert akkor csak csinálsz egy újat. Igen, az azért az elég fura lenne, hogy mit tudom, igen. hogy meghal a blöki, és akkor a, a, a végzel a kalandot, hogy jó, akkor bemegyek, fogok egy másik blökit, és akkor a következő kalandon megint egy blöki hashtag 2-vel kezded a munkát. Igen. igen. Vagy lehet az, hogy nem egy nevesített állatod van, hanem mondjuk csak mész az erdőbe, és akkor encsantolsz magadnak, vagy nem tudom, egy, uh -huh. egy farkast, és akkor azzal mész addig, amíg az meg nem hal, meghal, akkor meg egy újat keresel magadnak. Az meg egy kicsit, a legtöbb ilyen, biztos van egyébként olyan, olyan kaszt, vagy olyan jel jel jellemtolásokkal bíró amiknél ez így működött, de mondjuk egy druidánál például azért ne, eszembe megy valamennyire a, a, a karaktereddel, de hogyha csak így, ja, meghalt, akkor egy gyűjjöt, tehát hogy így, akkor magamhoz kötök egy másikat, megyek tovább ezzel a farkassal, lök ki és akkor, mint ami se történt volna, Játék rendszer szempontjából jól működik, viszont kicsit egy ellentétes lesz magával a karakterednál. Hát, ez... De azra szerintem rátapintottunk, hogy így egész karakternek erre kell épülnie, hogy kompennyi vannak, hogy balanszírozható legyen. De tehát most egyből a droidához nyúltál te is. Tehát a... mm -hmm. hogy, Tehát az, hogy... az hogy ez működőképes legyen, ugye az egész kasznak, vagy bármilyen archetype, tök mindegy, hogy hívjuk ezeket erre kell épülni, hogy companionja van és hogy aztán azt tápolja, úgymond és akkor úgy kell ezt megoldani, mert ugye az állatok általában nem lépnek szinten mm -hmm. mondjuk, ez szerintem sok rendszerben van, tehát hogy maga az állatok azok csak egy, sz egy szett értékkel rendelkeznek de viszont bizonyos karakterek gondolom ezzel Bonding, vagy valamit kitalálnak rá Hogy tápoltó legyen, vagy azért jutott eszembe de Hogy hogy lehet jó ilyen peteket megcsinálni Hogy Ugye később is használható legyen a pet A Warhammer 40k-ba Van egy olyan alkaszt A Tech Priestnek, ha jól tudom, hogy Cyber Mastiff Handler egy igen, ilyen hát robotkutyái vannak, de hát Warhammer, tehát falameddig kutyák azok Csak az, hogy ahogy lép szinteket Nem is az a lényeg, hogy Jobb a kutyája, hanem több kutyát tud Egyszerre irányítani És hogy már van három kutyája És azokkal már elég veszélyes Tud lenni Meg az, hogy ott, ezeknek a kutyáknak nem csak ennyi haszna van Hogy harcban. tehát utility -e is van Ki tud szagolni valamit Stb. Tehát ott az egész karakter Erre van építve, hogy van valamilyen companionja, és azt kihasználva. De az... Ez Warhammer 40k, tehát a companion ott pedig eldobható. Szóval... Mm, figyelj, amúgy... Ennek szerintem már rögtön több, több értelme van, mint egy ilyen Houndmaster-sindér karakter, akinek több kutyája van. És akkor ott kicsit szabadabban tudod kezelni azt is, hogy, hogy esetleg meghal egy, mert hát... Ja, Tevésnek végül is az egy eszköz. Ahogy, ahogy nézed. Másrészt meg nincs egyből vége a karakterednek, hogyha meghall egy, mert mondjuk ott van még egy másik kettő. Tehát ez szerintem balancerezer szempontjából tök jó. Tehát ak akkor azt mondjátok, hogy nem a, tehát ne nem a magát az állatot kell figyelembe venni, hanem magát a karakter? Tehát hogy mit tudom én, ő tudja tápolni azt a mondjuk hílelni instant, mit tudom én, életátadással vagy valami hasonlót, ilyen van? Tehát a, a lényeg az, hogy a karakter kell tápolni, nem a, a beastet, vagy a, a, a, az állatot. Mindenképpen a karakter ezért érve helyezve az állat az mit, ugye hozzákötődik, tehát anélkül az állat nem lesz. értelmezhető különösebben szerepjáték szempontjából? Szóval. Ja. Te olyan, ugyanúgy, tehát bizonyos karaktereknek az, az, hogy állata van, az a szpelje, úgymond. Uh -huh. Tehát az a különleges képessége úgymond. Uh -huh. Csak az már megint más, mint az, hogy most rendben. Jó, az, hogy mit magyaráznak köré, hogy ezeket mind beidomítja, és hogy ilyen jó idomító már ez a kaszt, vagy egyszerűen csak megfertőzi az állatok eszét, az már más kérdés. Csak mindig a karakterről fog szólni ez. Igen. Így lehet balanszírozni, hogy a karakterről szól, nem pedig arról, hogy milyen állata van, mikor van-e állata úgymond. Csak még itt még mindig azt érzem, hogy az, az állat könnyebben hal meg, mint egy játékos karakter. Aztán, hogyha a druidának van egy farkasa, ami mit tudom én, 150 vele be volt, és utána meghal, akkor azt nem fogja biszolni előbb-utóbb, tehát főleg, hogyha... Szerintem, hogy druida fel tudja támasztani csak úgy. Jó. De én a... Tehát adnék erre lehetőséget, érted? Pont ezért. Értem, értem, igen. De ez már játékom múlik, de az a baj, hogyha tehát visz... tehát bárhogy sűrjük, szerintem így vagy úgy, de felszerelés lesz az állatból, úgymond, érted? Egy, egy fegyvere lesz a, a karakternek, mert hát nem a, nem a kutyám szerep játékhoz a gain. Mint a Hound Master ében a Darkest dungeon ja, hogy ott, ott is igen, igazából igen. A, a, a kutya távad, mint az állat, és az sebez a, a karakternek, igazából csak egy U-Tree-t, meg ilyen szarjai vannak. Az a nem is hal meg külön a Hound Master, vagy a Hound, a Hound Az, az nem, igen, igen, igen, igen, értem, igen. De játékban úgy más, mert, mert mondjuk walk-ba oké, okay, meghal a petet, feléletke ennyi, most nem tudom, egy perc múlva, vagy nem tudom, hogy hogy működik pontosan, de hogy, vagy csak keres egy újat, ennyi csantolsz egy újat petet, tehát a ez csak jól működik, meg nincsen probléma ezzel. De itt is megoldható lenne érted az, hogy a kutyának effektív HP-ja nincs, hanem a te hp a kutya HP-ja, hogyha meghal a kutya akkor Üzé, hát ez nekem már nagyon easy, ilyen kimik ilyen D&D-s, ilyen ö, van, ilyen fantasy magic dolog, és uh -huh. nem tudom, akkor én inkább mennék abba az irányba, hogy akkor ha Houndmesser-nérről ör van szó akkor, hogy van 6 darab kutyája, és akkor azokat használja, meg azokat támad, azoknak van külön hp de hogyha meghall a kutya, akkor meghal a kutyá, uh -huh. és akkor ö, van kölyök, vagy akármi is idomít másikat, úgymond idővel, de, de meg persze van érzelmi kötődés is, de ez tisztában van vele, hogy mire van használva az EP, és mondjuk nem egy darab van neki, vagy, vagy, vagy akkor mondjuk, ha druid, akkor medvéje van, vagy valami táposabb, ami meg így, ha elhull, akkor, ja, akkor elhullt érvágás, de mondjuk a szerepjátékos alka alkalom. De az ilyen, hogy mondjuk csata közben hélelni tudja a kidomító az állatát az azok nekem mind ilyen azért, kicsit belemagyarázós, csak azért csinálunk szabályt, hogy működjön a kaszt, nagy és hogy. Ja. Ja. Szóval a konklúzió annak ennek az egésznek, hogy nehéz balanszírozni. Hm. Na nem és hogyha már belecsúszunk ebbe is igazából, mi a véleményetek az állatokkal, vagy természete foglalkozó kasztokkal, vagy foglalkozásokkal? Mint például druida, vándor, esetleg. Mit tudom én, arre hogy hangzott így így korábban. Hát egy jó olyan kantba, ha bepasszol egy ilyen Z vadonba a mászkálósba, rohadt jól meg, ugye meg tudja menteni az egész part, de mondjuk egy városi könyvet, nehezen megmagyarázható, meg néha kiesik belőle, de mondjuk ott is lehet mondjuk druidát hozni láest, sedóránnak a patkánytotem, totemes, patkány, Totem patkány Totem, azt hiszem, sámánja, ami ugye sikátorúbb és a városban élő különböző ilyen rákcsálók meg hasonlókat alkalmazva létezik, úgymond. Vagy a DnD-be is van a, mi az a város, ami a kártyajáték is. Arról szól, a DnD-s kártyajáték. Mindegy. Sotterép? Nem. Ez egy város, ahol minden, egy nagy város, az egész világ. Ja, Jó, tudom, a... ravnica. Tudom, tudom, Ravnica. Ravnica. Azaz, Ravnica. Hát nem tégi. Jaj. Az Magic the ez nem is a de igen. A dd is szív. Uh, most búzzuk le, búzzuk le még tehát. Buuuuu. Uh. A D&D. A D&Dnek volt kiegészítője a Ravnica. No, Gyakor, szerintem nem, hanem a, az direkt a Magic-hez. Gyakor, keresek. D&D, Ravnica. De van, szerintem van Ravnica-s kiegészítő a D&Dnek, de Magic-ből szervezik. Ja. Ez pontosak legyen. Igazat no, no, van még egyébként. egy Na. Lényeg abban volt olyan druida, amikor.. Amiből... Igen, rektálva. Jól van na! Akkor si fog elmondani. Nem vagyunk. Na jó van, mondja, beteli. Akkor a Magic the Gathering kártyajátéknak uh -huh. a ö, kártyajáték világából kiforrott DD Supplement világ, uh -huh. ami a DD4 rendszerére épül azt hiszem. Vagy 5, már nem említek. 5. 5. Csak vécs egy hibát, és itt vagyok, és lecsapok. <gül> Abba Szeretj. volt egy druida alkaszt megnevezve, ami gombákkal foglalkozott. Wow. Az szóval ilyen elrosanás tehát Jó, nehezen jutottunk el ideig. Ilyen gonosz, gonoszabb druidák voltak is. Azt tetszett. Ez mondjuk, ez, ez, ez teki a koncepció amúgy. Állat vagy növény? Az én ez a druida tudja témelni a gombát. Így, ez az. az. <gül> azok annyira profik, hogy ők már gombákkal for, fortyognak. És hát ez a természetes elmúlás ügynökei. Tehát ez a. elég menő. Yeah. Azzal még oké okay vagyok, de általában ezek a trihagger, libernyák, fanyaló fluidákat nem bírom. De mi vagy az arab például? Elfeket is után az arab ar pappa semmi bajom, mert. Azok a de Azok Legalább isznak. Ha már kint alszanak, legalább a mi, mi, mi, miért van ezekkel, gondol egyébként? Nem tudom. Mert a kurva anyját a bálnáknak is, nem tudom. Faggutó, <laughs> faggutó, fag, fag, fag, fag, fag, fag, a, a bálnák nem léteznek, csak egy kitaláció. hogy létezne már mi? 200, vagy nem tudom, 20 tonnás állat, ami, mint tudom, 80 méter hossz, ez hülyes még. emlős is, hagyjad ez már. Nem létezhet. Igen. A víz alatt. Víz vízben. Lé... It... Ez az az, az Atlanti óceán lobby találta ki, ne menjenek oda az emberek, mert nagy halak vannak, amik emlősök rá. Sőt, rá. Úgy, úgy tudom, hogy Atlanti-óceánsra létezik. Ja. De létezik, csak ott az alját bányásszák. Ja. Létezik, csak úgy hívják, hogy a Balaton. Ja. Ja. De a Balaton nem létezik. De a Balaton nem létezik, pontosan, látod, egy körforgás. Na jó, egy kicsit el, elmentünk. <laughs> Na nagyon jó. nagy, mert a, tehát a Green ötletek írom, mint az őrült. <laughs> Na jó, meséljetek, mik vannak még milyen. Ö... Természetesen operálhatóztok. Ja. Lovagok. Mi lovakkal harcolnak? Hát akkor operálnak. Az... Voltatok például olyan kant, ahol a lovag használta a lovát és charge meg voltak én lovasszabályok szabályok al alkalmazva. Nem, nem. nem. nem de és milyen jó leháll a lóról, és meg bemegy a kazamatába, és a ló meg kínálat. Direkt az alapján választok lovakalkasztokat, hogy jobban szeretnek a két lábukon harcolni. Bét a lova. én nem fogok szórakozni egy lovas módosítóval se, és szerintem ez minden kalandmester ok oké ezzel a ténnyel. Igen. Tehát a lovasat az egy no-go? Ez az általában bonyolultabb. Ja, meg akkor most pakoljálsz ki pontot arra is, hogy tudsz értelmesen lovagolni, és nem csak hátrányod legyen belőle. Meg igen, soha nem fog előjönni, de mindenki más, nem tudom, a dolról leszállva harcol. Az meg a másik, hogy ritkán van az általános kalandozói életben olyan lehetőség, amikor van száz métered. Az a baj, hogy mindig kosmában vagyunk amúgy. De hát, meg ez nehéz lóval kikán. bevenni. Ezt rátok, rátok utal, Ez ezt Ez, ez a mi hibánk, nem a turnéra megyünk, hanem bemaszni. De amúgy lehet hiszét csinálni ilyeneket. Uh... Egy ilyen üldözéses jelenet ugye mondjuk egy hágón keresztül, ahol téged, és akkor szekérről lóval hátrafele nyilazni, meg hasonló. Nagyon ja. kell hozzá! Igen, az, az, az a mester kaladmestertől függ, hogy akkor szabályokat, hogy meg, mint nézzük meg. Ugyanaz a hátrányai vannak meg ennek, mint a városi karaktereket csinálni, mint amit én szoktam, mert utána biztos, hogy csak vadregényes tájban ja. ez négy karandon ja. Jó, hát akkor ezt a lovas dolgot a következő kalandban, amit játszunk a Basic RPG-be, meg kipróbáljuk, úgyis olyan helyen vagyunk, ahol ez, ez simán megoldható, nem? Ja, azok... ja, ja, abszolút, abszolút, egy alternatív dimenzióban vagytok, ez a világok között. Majd bemesélek egy lovat, valahogy kitálok egy démon lovat Köszönjük. és lesz. Köszönöm. Mindenképp szeretnék a nehéz lovas charge rossz végén lenni. Tehát... Aztán most azt ké, arra kérted meg, hogy csak lefordítom szerintem. Ja, amúgy igen, tehát az, az azt mondta, hogy lesz, mondtasz, hogy lesz, csak akkor nem velünk. Az a viccenhez low charge nincsen jó oldala. Már ja, ját... nézz, a kopias nem? Ja, én néztetek hat oldalnyi szabályt, ti pedig meghaltok most, ez kinek jó? Tehát mindenképpen. Na jó, Aha, ö... Csak az, azért csináljuk meg, hogy elmondhasson, hogy just the tip. <gül> Jézus Na jó, hát, erről... mi volt a kérdés? Mi a vélemény Hálatokkal <gül> és általánosságmével, természettel, operáló foglalkozásokkal? Erről már beszéltünk, Aha, jó. kasztokkal, meg ilyesméről beszéltünk, de talán kibaradtak az Isterek szvérák. Mik vannak ilyenek, amiket így, így szoktunk használni, vagy játszottatok már hasonlóval? Gyűlölöm azokat is. <gül> Most mondta, hogy arra jelent szereted. Hát az más. De a harc és vihar isten nője, annyira nem a természet izé. Az izé... faülegető az is. El, nem. Elfeket lehet ölni, arra elhitte. Ez, ez egy tény például. Hm. érdekes. Amúgy jött a szembe. A Vampire, bölgangről. Ez egy ilyen állatias, állatias no. klán. Uh -huh. Hát ennek vannak ilyen, ilyen állatias egyeket tud felvenni, meg minden egyes alkalom, amikor így őrjöng, ami így elveszti az ilyen eszét. Mondjuk azért már kevés, kevés vértivott, és közelében valaki elkezdi folytatni vérét, vagy ilyesmi. Akkor, akkor, Igen, például. Akkor a akkor felveszolni állati és egyet, ami így megmarad neki örökre, mint mondjuk egy, nem tudom, örös fül, fül vagy hegy vagy ilyesmi. És akkor így eladatívosodik, meg vannak olyan disziplinálik képességei, amik, amikkel fel tud venni ilyen, ilyen karmokat, vagy Na, aztán talán sötéted belát. Szerintem szeredíteni is tudod, Nem emberben van, azt hiszem, külön skill ott is. Valami zsebben van, vagy az, elég sok mindent szoktak rátenni egy darab skillt, aztán ott véget ér a dolog. De, Na, de lehet, hogy én sőt, valószínűleg vagyok, vagyok tudatlan. Nem. Sőt, vagyok tudatlan. Na, de amúgy, hogyha nem, ha nincs konkrétan, és akkor is valami karizmaszerű uh, tulajdonsággal is meg ah. lehet oldani sokszor. Nem tudom, amit én tapasztaltam állatokkal, ott nem a karizmám múlik, hanem a józan meg a kimértségen, hogy olyan tudsz az állattal. Az asztrána múlik, hogy nem fosol le be az oroszlántól. <gül> hát, de amúgy ez, hogy természeti szféra, nem tudom. Én a, azokat még szeretem, azokat a sámánok, amik túl, az elemi természettel fortyognak, de ezek az állatokkal. Ezekkel ki vagyok még bélkülve, amiket te mondasz, plusz azok, amik ilyen szvármokat idéznek. Ah. Ilyen pillanatra, vagy érted, nem tudom, hogy elnél van ilyen, de hogy így mondjuk egy bizonyos területen belül oda hívja mondjuk a patkányokat, vagy a bogarakat, vagy akármiket, és akkor azok egy ideig a hatalma alatt vannak, és akkor úgy, mm -hmm. já, meg gyilkolás van, de, de a petekkel még mindig hadilában állok. Tehát azokkal a természeti szférákkal vagyok baráti lábban, vagy ba barátibban, amik a, ez a vengeful nature, nem? Ja. Hmm. É, érted? Tehát a, amikor ki van egy kicsit ferdítve az egész. Most az is a patkányokat idézis uralma alatt van, és hogykor azokkal vergődik. Vagy hmm. Vagy mondjuk a Izé a, a nomád sámán nem kívül... vagy el a a természet iránt, úgy érzem, ja. hogy te... Inkább azért, az, kívül... neked... <gül> Elég <De eddig gül> sokat, sokat köszönhetek a természetnek. Azóban, hogy kívül... a szúnyagokat megteremtette aztán az... <gül> jó. Új, tákezd és... csak kiegészítő a szúnyagvábírok. Igen. Ú, az ott emelked. Egy, egy kurva szar kiegészítő. Vagy jó kiegészítő, de annyira bosszant volna, mindegy. De annyira kreatív az, az, az nagyon kreatív volt, hogy a vérszívást, vampirizmust nem a izékhez kötni. De ne vérhez. De ne vérekhez, hanem ilyen egyed ilyen a szúnyogokhoz, a rovarokhoz, a kullancsokhoz. Váh, hm. vámpír. Mondjuk Mondjuk hogy a nomád, <coughs> Sánch, a nomád Sánch nem működött a mágusban, ja. mert az borzasztó volt szerintem. Hát az borzasztó volt. Nem tudom, ott mi volt a koncepció, de <gül> biztos jó, valaki. Hát valószínűleg olyan úgy írták meg a nomád sámán szerintem, ahogy egy nomád sámán írta volna meg, tehát full be, Ö, na, mi az, nadragulyázva. Gombázva. Nadragujá... yep. Ö, FP. Mi, miért kerül, miért kerül, mint ez FP-be, meg két kör kikasztolni, ez semmi... Mert erősek. de jó. Ö... De nem. Majd egyszer, amúgy kéne egy ilyen adás is, hogy hogy oké okay és de. nem oké okay koncepciók szerepjátékon belül, vagy valami is. Mondjuk erről beszélgettünk már a bajvívó során, az nem tudom melyik A koncepcióval van baj, ha jól emlékszem, hanem a rendszer szinten való. ilyen Best to worst, izé, kidolgozott kasztok, meg sa többi játékokon át, biztos, hogy... Mm -hmm. Át, ahhoz még többet kéne játszanunk sok dolgokra. Áh, hát, de már a rendszerben. van, terpe van. Tehát már a rendszerből ki lehet olvasni hogy fasz dolgokat szerintem sokszor. Mint Mind a Sirenari erdőjáró. Ez kurva tehát, nem? Az is fanyaló. Hát ezért nem bírom ezeket a természeti aztokat kasztokat, mert általában op csinálják. Nem, senki nem játszik velük aztán, hogy azt játszol már valaki vele. Te azért találták ki ezeket, mert a videójátékok, játékok én nem hiszem, mert udao egy petem kompanionom izé társam, és akkor azt szeretném csinálni a szerepjátékba is. A klasszikus, izé, harcos varázsló, pap tovavai felállásban nincsen? A de... ranger az viszont szokott. A gyerekek, a gyerekek miatt, mert érted, amúgy, Kamaszket lehet, én is egy izé, druidát, tök sokat még égtem is egy ilyen boldogtalan ember nem lettem, ami mint ami most vagyok. De hogy az ilyen pet, meg háziállat, meg hogy van valami, de ami a tiéd, az, az egy tök jó élmény. És alapból így valahogy megértem a, a dolgot, és ez a, amit Métel ilyen folyovelgetőnek mond, az izé, egy ilyen még reményekkel teli fiatalabb szerepjátékosnak lehet, hogy tök jó. Mm. És élmény, meg egy, egy olyan kalandba, ami ilyen, hogy mi, mi ez a, van, van a Grimdark, meg a Bright. A, annak az uh, bri Noble bright Nob Egy Noble Bright kalandba tök jó egy ilyen druida, meg egy ilyen faölelgető. Ja, hát de az nem a mi stílusunk. Mi ja, a... mocskos városokban vagyunk, kocsmákban, és akkor oda nem való a faölelgetés. Mi késdobálók vagyunk, de ezé. Ja. Azoknak az embereknek lettek ezek kitalálva, akit a kacs kacsát azért tartanak otthon, mert aranyos. Nem pedig a májáért? Nem pedig a májáért, meg azt, hogy milyen jót lehet belőle maj. De amúgy tényleg aranyos, azt, azt tegyük hozzá. Hát aranyos, de finom is. Jó, igaz. Itt vettem a lépát, hogy finom is lett. Kár, kále. Kále. Mint a galapagosziteknél. És... Igen. Igen. Na jó. Tudtok valami természetesen állatokkal kapcsolatos menű, esetleg vicces képességet, varázslatot, karaktert, anekdotát, történetet, amit így így tudtok és megosztottanátok velünk? Tökéletes tetszik a Star Wars RPG-ben. van olyan -e ilyen erőhasználat, amivel így állatokat tudsz szerelíteni? Ez menű, nem hiszem, Mert az így átadaloz azt, hogy Órákig kell valamit csinálni, napokig kell valamivel foglalkozni, csak így, végül, meg így tökre hangulat, uh, vagy így belejik a hangulatába. Te egy ja, ilyen okay. jó erőhasználó vagy, és akkor így egy, -egy ilyen ártatlan kis lélek az így segíteni fog neked, mondjuk. Vártam, hm. uh, hogy yeah. lefújoljátok. <laughs> oh ez tök kedves, amúgy ez teljesen oké. Úgy nyilván erre fogod hogy a harcolj vele, de <gül> ahogy hát, szó. Szóval hogy hogy hol van a gonoszoknak a bázisa. Vagy hmm. hogy mutass meg, hogy hol vannak a többiek a csapatából, hogy legyen mit tennetek. Csak kiindulva belőletek. Hmm. Hmm. Hát nem, az gonosz volt. Nem. Az gonosz volt? Nem mondjátok, hogy nem jutottna ilyesmi az esetetekbe. Nem, Soha. Hát... Soha. karakterem ugye, van egy ilyen vele katkánynak a... A testébe tud belemenni, vagy Aha, hogy mondjuk. Csak akkor azzal körül meg ide-oda menni. Aztok hasznos. Tehát, ezt sokszor rá használtam, ugye emlékszem, kétszer talán. Máshol? Amúgy, de, amúgy de, ja. az az a képesség volt, ami, tehát, hogy azt vagy hogy két kalandba jött összesen, de akkor az egész kalandot végig vé, használtuk. Tehát, hogy így, akkor kellett. Meg a Druiden, vagy hát a, a Driadonnak volt a képesség, hogy madár. Madarakat használt ilyen szempontból. Já ja, jó. Ja. Ez mondjuk már hasznos. Nem emlékszek egy pókra, ami. ami póknak nézte Richit, mert azt hitte róla, hogy pók, mert van rajta ja. egy van amit amitől pók. <gül> de nem voltam póknak, csak ő, csak ő, ő, ő látott póknak. Igen, de hogy a hitbox meg mindent áll. <gül> <gül> Igen. Egy lé... is lát, pók, pókroha pók, volt van. Nem, medál volt szerintem. Egy medál volt, azt hiszem, egy ilyen áldott medál, amitől a pók démon, póknak látott titeket, és. Ja, és akkor bomkászunk, és volt rajta, hogy akkor mekkora póknak, hogy póknak, mert akkor látszik az oldaladon a varáskard, ami Hű. ott van, amikor a pók, most megüti a kicsi póka, a nagy pókot a két méteres szép pörölj, megkorda, hogyan működik ez. Olyan, mint a mágnes. Hát, működik. Emlékszek egy z az baj, hogy teljes történet, nem emlékszek, csak volt, hogy ugye kidob, ki kell, uh, kidobtuk a lovakat, tudod? Azt uh -huh. Szerintem mit is csináltuk egyszer, amúgy. Vagy, Igen, nekem is rémlik. Nekem is rémlik. Az a lényeg, hogy uh, kidobták a lovakat, és tudod ez a két kurva jó érték, és aztán hallani, hát nézzünk neki egy rossz szokást, és ez a csak úgy harap. <síthat> egy, ez van volt, <síthat> csak úgy. Harap. Nem, le, nem lesz ez olyan vészes. Vészes volt. Tehát... Igen. De meg a kell... Az volt a távod, hogy bárcsak rosszabb két... Bessze a tulajdonságot adták valamit. Nem egy nagyot. Eben, vagy valami, vagy izé... Félős... Csomó ugyentul, teljesen... Oké, okay, jó. Hogatlan. De az akkor látszint el a csomagot. Az utolsó hátvédet leharapja rólad. Igen. Körülbelül. Igen. Igen. Nekem a között szállatostan, hogy az én mindig nem tudom, hogy ki tartozik kinek lóval, de... <gül> <gül> Ricsi, nekem három. Ne, nem, ez rohadtul, te sajn... ne tartozol nekem lóval. Én nem tartozok lóval, de... mindig. Mindig ráülsz a lovamra, és nem értem miért. Nem, az volt, hogy én adtam neked egy lovat, kölcsön, és te utána elbasztar azt a lovat. Ez így Micsoda. történt, igen Ez nem így. Ez már feláldozta, nem? Nem az volt? De lehet, amúgy De, <gül> De, <gül> De az az az Most ne már meg, hogy már tartozik nekünk egy-egy lóval Micsoda. Nem, igen, már tartozik egy lóval, az biztos Mert Te meg a... Az... Következő kaptak egyet R Ricsi meg ugye Lovon volt ekkor, amikor én odaadtam a lovat, hogy feláldozzák a lovat És az az én lovam volt, amin Ricsi ült Ez nem így történt Dehogy nem, én tisztán emlékszek minden egyes Majd megnézom a jegyzeteimet. Biztos felirvám. <gül> Ricsit megölni és mindig át a <gül> <gül> Jó Martin konfliktus kidolgozni. <gül> Igen. Ló és egy nyíl, ló. Hogy erről lesz <gül> Itt tudod, hogy a, és a köré megy minden más. <gül> Jó Nekem ilyen sztori, aztán a mentál csavaros versenyen volt, amire egy gorviki lov lovagot hoztam és szépen nagy lelkesen kidolgoztam hozzá ö, egy kutyát, egy, egy csatamint is, elköltöttem rá a pénzt mindkettőre, ami meg adva és így nagyon büszke voltam, és elködött a kaland. be a városba, a város határban megjelent a fő boss, ö, goblin sámán, a kutyámat a kutyám rá szaladt önmagától, anélkül úszítottam volna, beszaladt az erdőbe, és meg is halt, és ezzel le is veszettem a kutyát. Oh, doldom, oh, oh, oh, oh. Nem tudom, hogy mi lett vele, hogy eldobták, hogy valami van, Te, szerintem az lehet megvan, de a kutya az így, így nagyon gyorsan meghalt, és akkor úgy eltöntem, hogy többet nem lesz kutyám. meg, Nem fogok A hát kitalálni hozzá dolgokat, hogy milyen háborúban volt velem, az meg így hozzám nőtt, meg ennyi pénzembe került, és így... Ne. Kemény 5 percig volt meg Tehát akkor ak ak e e a... egész-egy egész adás még el, hogy hogy ne csináljuk És ja. az is, is, is sikerült, így csinálni És ez, ez minden-minden NPC-re igaz, amit te magadnak csinálsz, hogy az ja. meg nem nem éri meg, csak ki kell olvasni a könyvből, jók lesznek azok? Igen Igen és jó. Ja. Azért elég magány lenne, mit tudom én, lenne a egy, ízér, var, egy, hogy... egy... Na, mondjad A kútja, a kútja mentál csavaron a kutya... Igen, a kutya oh, menet, sorry. A kutya, ami csak úgy ott van. Igen, csak úgy ott van. A mesélő csak azért mondta, De... hogy ott van a kutya a De... találka helyen, De... <gül> csak úgy van. De látod, ez a klasszikus dolog, hogy csak úgy nem besélnek be kutyát látod. De az, hogy már... Tehát a mesélő is így rá... igen, csak úgy van, mi? Azt hiszem... <gül> <gül> azért hoztam fel, hogy ott a kutya, ami volt Mi a... helyé. Ugye az volt, hogy valamit találkád, rajtaütést akartunk csinálni Erőszírin kellett valakivel találkozni Igen, igen de, meg, de hogy már volt ott, már ott voltak valaki Aha, Aha. Ugye, hogy már ők bizniszeltek is, hogy mi rajtukütünk És aztán azt lenyúljuk, és a másiknak odaadjuk a állítmányt Ugye valami ilyesmi volt Valami de? A, Az a lényeg ilyen És a, tehát kutyák tipikusan a kutyát állítottak körnek, ugye? Hm. Egy betalított kutyát. De mi meg ott agyaltunk az erdő a sötétben, vagy fél órán át, hogy mi a fenét kezdjünk egy rohadt kutyával. <gül> Egyikünk sem volt felkészülve arra, hogy kutyákkal kell foglalkozni. És. A, a, a, ha... igen. Bepróbáltam nincsenkedni a vadászat, halászat menni fog erre. <gül> Áta. És mellélődtem. És, <gül> és arra emlékszek egyébként, hogy. Hogy valami őrsi volt, hogy jó, akkor elindulunk abba az irányba, és akkor így meséli mondja, hogy jó, akkor a kutya megy, és akkor elfutott egy irányba. És ennyi, tehát nem történt semmi más egyébként. Ja, pillanat. ugye, hát, hát elvesztettük az izét utána, tehát épp ez a lényeg, hogy az a kutya az őrzött. Igen. Az egyik. Hát engem meg is támadott utána. Igen. Aha, torko, torokra ment, úgy kellett ledöfne nem Már Ugye, el, mert az volt az első, hogy megpróbáltam lelőni még valakit, is egyből elpatlattal húr az a, tehát egyből elpattant a a az, az, húja, az idege, az, mint az enyém is, azt utána me kellett de azt a ralt mert azt mindenki más volt, ugye? Ez, ezután volt az, amikor a bátyát csukafejes se beleszárt valakibe. Nem, nem csukafejes, direkt kiemelte. Csak azért, mert nulla 0 dobott, azért nem kockáztatja meg csak a csukofejét. Te voltál az, aki a vérből kimászott utána. Most itt minden oké. Minden jó, de ez már nem ide ez majd egy törcsönokáról is egy. De a kutya, az a rohadt kutya, fél óráig lekötött minket, és a végén bedobjuk, hogy lehet, csak úgy ott van. Aha! Én pont ezért szeretek amúgy állatokat bemesélni, vagy ezért szoktam így full dolgokat mesélni, hogy szokja a játékos, hogy van különötte világ, és hogy, hogy ez ilyen paranoia ne legyen meg. Tudod, hogy ott van egy, egy paraszt az utcán és akkor Még. biztos azért rajtuk akar ütni, és egy titkos ilyen, ilyen varázsú álcába is meg akar minket ölni és akkor elmentek mert és még nem is beszéli a közöst, hanem azt azért tájszólás beszéli, ami a helyi tájszólás, és ott igazából vigyáz a birkákra, vagy a gyereke ment a bokorba pisilni, és arra vár, és utána mennek tovább a szekérre csak ilyen hétköznapi történések. Aztán eltompítják a paranoia-t, és tudja, amikor kiderül, hogy valójában egy titkos varázsló és a véletet akarja. Tudod, hogy szerepjátékban nem paranoiások vagyunk, hanem egészségesen kételkedünk. Így van. <laughs> azért... Ja, azért, mert. Ettől csak még paranoiásabb leszek, hogyha azért, ha nem is, is igaz, a nem is igaz általában, az még rosszabb. Mert akkor az meg a lehet az lesz. az az esélye. az lesz. Tehát mindig egyre inkább, csak gyűlik a feszültség, hogy mikor lesz az, hogy ez a macska most már tényleg egy démon. Na jó, van zárjuk le ezt a témát, mert már nagyon elkanyarodtunk. Cicásak vagy kutyásak vagy? hát nem tudom. nem tudom. azért el tudod képzelni egy, egy tolva, vagy egy, egy tacskóval. Tassius. Egy lapos tacskóval. Vagy egy kis majommal. Ó, oh, az rende, rossz, ja. Az egy tipikus párt kellék, vagy ilyen azért kalandozó a majom. Ma, a vagy Maki. Sajnán mondjuk, hogy kívják azt. Hogy egy gyűrűs a... ja, ja. Nekem olyan cukornád, izé, tudod, a sugar glider. Ja, igen, igen. <gül> Keci aranyosan. Kurványan, de aranyos, vagy baby oda, kurványan. <gül> <Igen, b> <gül> és amúgy <gül> érzem, <témetem, gül> hogy az ilyen, ilyen petek, mondjuk egy ilyen sugar glider, az, az így kombatban eltűnik, vagy az ahogy van? Úgy... A zsebemben az azért van. Vagy hogy az mennyire diszkrét a KMT, hogyha annak az állatnak baja esik? Hogyha nincsen meg említ be, említve kaland közben, csak így bocsmázás vagy hasonló játéknél akkor nem éri bántani. De ilyet, ha mondjuk a játékos előszedi harc közben, hogy akkor ő rádobja azért az, a sugar ladderit. ez igen. Az, a zavarja, a... Akkor éri, hogy szét, a... vagy megiszi az ork. Akkor már előfordulhat. De ha az... szóval se kerül, akkor nehogy megsérüljen, mert még rohadék vagy akkor Zolyan nem, mint többet az a konalvestére. Ez olyan, mint hogy a hangszer csak akkor törik el, hogyha bárd vagy. <gül> <gül> <Igen. Edel. gül> Tehát, hogyha van játéktechnikai szerve, akkor bántsad persze, de amikor nincs, akkor minek? Nincs, csak. az csak skinzás. tudod. Ugye a majmot tartasz, amit betanítasz lopni, az, az már le lehet, annak már le lehet vágni a kezét. Igen. <gül> <gül> De és a mondja, hogy lesz az, hogy a izé, uh, ilyen fét is ilyen tud, egy <síns> levágott majomkész, és akkor valami spellhez alapanyag. Hát miért csak egy majom? Simán <síns> lennék egy izé, nekromanta élő hot majmokkal, mondjuk. Hát izé, ez az, vagy az karib kalózai, tudod. Ja. Ha? Ghost monkey! Szeretném, <síns> hogy majd... Nem tudom, benne vagytok -e, de majd egy uh, folytatás ennek a kampánynak lehetne majd, mert idézője be folytatás, hogyha érdekeltétek. éteket hát már, hogyha már játszottunk sok mással is, uh -huh. és akkor lehet a Necromanta. készét it. olyan uh -huh. két évre én a Basic RPG-t cooldown -ra raknám. Azt ugye tudod, hogy a Delta Green az ugyanaz a szabályrendszer, mint a Basic RPG. De, de nem baj, mert meg lehet halni jól. Itt is meg lehet halni. Egyszer Én nem, nem csináltunk. Legalább meghalunk, meg is ősz végre vink. Végeztem Most a témával. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ricsi, Ricsi elviszi a labdát. Megúnta a játék. Meguntan pac meg. már le. Na jó, köszönjük a nézőknek, hogy itt voltak. Iratkozzanak fel ránk, hogyha teszed az zanás. Megtalálhatóak vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Az összes létező podcast hallgató platformon, de fenn vagyunk discordon is, és tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.com az gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van, és hát köszönjük, hogy itt voltatok megint. Itt voltatok. Szépen. Sziasztok! Sziasztok. Wow.